قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفف الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحيات رئيسي أو ربو موحي كي يريده Bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada. Allah, ova zemlja je prostrana, samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, vana sta'inuhu, vana staghfiruhu, vana uzu bihi min šururi anfusina, o min sejati a'malina.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 jo spiha lakum ma'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa ina ahsana kalamik Allahu wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kun muhdathatan bid'atihi wa kun bid'ati min dhalalatihi wa kun dhalalatan fin draga moja postovana braćo kaže naš uzvišeni Oma je sobe ku min musibetim febima ke sebete dikum o Jafu an kehir, a ono što vas pogodi od nedačej nevoja. To je postjedica, onoga što ste činili. To je postjedica, onoga što su vaše ruke počinile. a dosta toga v ze vođel vollevju ahizunahu ne se bima volemu. Ma tereke alejha min dabetim volakin ju ahiruhu min ajelim musemma I da Allah Đelešanu ukažnjava ljude Za ono što učine I za prestupe i greške koje naprave Ne bi na zemlji ništa što se miće ostavio Da uzvišeni Allah Đelešanu kažnjava svoje robove Za grijehe koje čine Ne bi na zemlji živo biće ostavio Sve bi uzvišeni, a za uđel uništio. No međutim uzvišeni Allah Želešanu te njihove greške i te njihove propuste i grijehe do određenog momenta ostavlja. To jeste ostavlja ih i odgađa ih do sudnjega dana kada će uzvišeni Allah Želešanu obračunavati svoje robove za ono što čine na ome svijetu. Tema našeg današnjeg predavanja Biće Griješenje i postredice griješenja Jer živimo braće u vremenu Kada su se ljudi odali griješenju Možda više nego ikada prije Pa je z toga jako neophodno Govoriti o ovim temama Da bi se to griješenje Ako ne u potpunosti uklonilo I iskorijenilo onda bar ublažilo Znajte draga moja braćo da je osnovni faktor Glavni činilac koji odvodi ljude muslimane vjernike Sa pravoga puta I koji ih spusta na stepen koji im nije Allah Željšanu htio na ome Dunjaluku Jeste njihovi gdje To je osnovni faktor koji ih odvodi znači sa onoga mjesta kojim je uzvišeni Allah Želešanom zacrtao na ovome svijetu. A kako i ne bi bilo tako kada čovjek čineći pokornost ne postupa po propisima kojim, kojim ga je obavezao uzvišeni Allah Želešanom. On je nepokoran stvoritelju koji ga je u najljepšem obliku i najljepšem, u najljepšoj sliki ga stvorio tako griješenje ima negativne posljedice u svim sferama ljudskog života bilo da se radi o političkom, o društvenom, ekonomskom, moralnom i drugom životu negativno utječe na čovjekov na čovjekov život i ajeti hadisi koji govore o griješenju i posljedicama griješenja su brojni i nemoguće ih je pobrojati u jednom kratkom izlaganju No međutim Možemo spomenuti nešto od onoga što ukazuje Na griješenje I na negativne posledice toga griješenja Draga moja braćo poznata je izreka Među svijetom, među ljudima Čak ponekad među, među vjernicima Da onaj koji šteti Odnosno onaj koji griješi Ne šteti nego samo sebi Kaže u griješnik Onaj koji čini prestupe On nanosi samo sebi štetu Štetan je sam po sebe A ne šteti društvu Bileži imam Al-Beyhati U Šoobu Limanu Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca Da je jedan čovjek jedne prilike kazao Pred Ebu Hurejrom Kaže Nepravednik Voalim Kaže ne šteti nego samo sebi Pa je Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu Pogledao u nebo i vidio pticu Koja leti Pa kazao tako mi je Allaha Nepokornik čovjek i nepravednik Koji griješi Allahu U dželšanu kaže štetu nanosi i kaže ovoj ptici Koja je u zraku I bileži imam Edine Uori U Elmeđalise od Ebu Bekra Radijallahu ta'ala anhu da je kazao Mamin sajdin uside Uolamin šeđaratin kutijat imnabiterkiha Kaže nema nijedne žrtve da bude pogođena u lovu Niti jednog drveta da bude posječeno A da to ne bude postredica što su ostavili Šta su ostavili? Ostavili su zikr Allahu Đališanovi Pa životinja koja je ulovljena u lovu I drvo koje je posječeno To je postredica onoga što je učinio onoga što je učinila ta životinja, ali to drvo. Ostavili su zikr Allahu Đelešanu i njegove ličanje a za uđenu. Jer braćo nepokornik i griješnik nanosi štetu sebi i celom društvu u kome živi. Kaže Hafil ibnul Hajar u Fethul Bari u svome komentaru na Buharin Sahih, da čovjek koji ostavi namaz, šteti cijelom društvu. Kako je to ovaj veliki islamski učenjak Hafid al-Askalani zaključio da čovjek nepokornik i grešnik čini nepravdu cijelom čovječanstvu i svim muslimanima kaže zato što muslimani u namazu kažu Esselamu alejna wala ibadillahi salihin neka je namaz spasi mir Allahom i na sve dobre Allahove robove pa onaj ko ostavi namaz on ne uči tu dovu on ne uči tu dovu za svoju braću muslimane I time je odmah učinio nepravdu svoj, svoje braće svim muslimanima. Draga moja braćo, nepokornost čovjeka muslimana i njegovog griješenje, pored toga što njegovo srce postane crno od tog griješenja, neophodno je i nužno da se posljedice tog griješenja vide na njegovim udovima. I neće se čovjek zaustaviti da tajno griješi, nego će doći na stepen kada će morati javno griješiti. To je Allahov sunnet. Jer se neće zaustaviti jel, sa onim što je činio od griješenja Jer je griješenje vraćao kao vino i kocka Kada se to čini u početku kada je čovjek kockar, amatir nekakav Kako on to čini? Ponekad, rijetko i onda učešćuje I tako, dok ne postane na kraju ovisan o tome, bilo da se radi o vinu ili kocki, i na kraju da jeli, ne može da se toga riješi i da se prođe. Jeli čovjek koji je počeo kockati, jeli prvo večer je ušao u kasino i kockao cijelu noć i prokockao i metak nije. Neko je to činio postepeno, kjer je došao do Stepana, kada se toga više ne može prođe. Isto tako u alkoholu. E, tako je i griješenje. Čovjek učini jednu, jedan grije, jednu sitnu stvar i smatra da je to sitno. Pa nakon izvjesnog vremena učini opet sličnu stvar i tako postepeno dok mu griješenje ne postane potpuno normalna stvar. Čak šta više vidi u griješenju dobro. I kada griješi vidi da čini dobro. Ne smatra to greško. E to je najveća nedreća i najveći je mu sivet. Kada čovjek čini grešku, a nije uvjeren i ubjeđen da čini grešku. Zato kažu islamski učenjaci pojedini da Allah želšanu ne primate obu od koga? Od novotara. Jeron on kaže, takav čovjek nikada se u stvari kažu neće ni pokajati. Jer on čini novotariju, a misli tom novotarijom da se približava Allahu Đelešanu. Mi ubijeđen je da čini i badet. Tako i čovjek čini grijeh, a smatra da to što čini da nije grijeh, a možda čak smatra da se približava Allahu tim. I onda se neće nikada je li, pokajati. Bilježi Ibnu Ebi Dunja u svome dijelu Al-Ukubat, Ibnu Ebi Dunja je jedan veliki islamski učenjak koji je umro u 271. ištinske godine, Od Hamada Ibnu Saleme Hamad Ibnu Saleme je jedan veliki također hadijski stručnjak i učenjak on je bio jedan od učitelja Abdullaha Ibnu Mubareka Abdullah Ibnu Mubareka ima imao šest svojih najpoznatijih profesora To su bili Sufjan Ibnu Ujene Sufjane Seuri Hamad Ibnu Saleme, ovaj o kome govorimo Hamad Ibnu Zaid El Fudail Ibnu Iyad i Ismail Ibnu Ulejje Ti šest profesora imao Abdullah ibn Mubarak. Jedan od njih je bio znači Hamad ibn Salame. Kaže Hamad ibn Salame: "Laysa tilanatu as-sawadu Kaže, nije, kaže, crnilo i nije pravo prokletstvo da se na čovjekovom licu vidi crnilo i da pod crni činići gdje je. Wa inna malanatu Allah insanu min dhanbin hatta yaqa fi al-akhir. kaže pravo proklestvo da čovjek kaže ne iziđe iz jednog grijeha već je upao u drugi grijeh. Non stop griješi. 24 sata zaposlen u griješenju. Nije ogovorio jednog čovjeka već je potvorio drugog. Nije završio sa potvaranjem već je tamo jeo meso trećeg i tako dalje. Non stop u griješenju. E to je pravo crno. Kada čovjek nauči se griješiti i ne može, jel, ne može bez griješenja. Draga moja braćo, griješenje ima jako negativne posljedice po pojedince i društva i tragovi posljedice griješanja moraju se vidjeti u jednom društvu nemoguće je da jedno društvo bude griješničko i da to ostane tako nepravedničko, to je nemoguće poslanik sallallahu alaihi vselem nas obavještava braća o jednom jako čudnom hadisu svi hadisi poslanika sallallahu alaihi vselem su jako bitni I u tome je spas čovječanstva kada su up, uhvate upute poslanika, mm. ali i samo tome se radi. Alova je hadis je jako bitan za naše vrijeme i za temu o kojoj govorimo. Kaže alejhiselatu ve selamu hadis u kojega bili je imam Ahmed ibn Madže, imam Hakim i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ya ja ma'ashal muhadirin khisalun khamsun ida btuliitum bihin wa a'uzu billahi an tudrikuhum kaže o skupinu muhađira pet stvari ako budete sa njima iskušani znači neće biti dobro a molim kaže Allaha da ih ne dočekate tih pet stvari prva od otim stvari kaže jeste kada jedan narod javno bude činio nemoral bude nemoralan Allah Đelešanu će kaže na njih poslati bolesti koje nisu bile poznate njihovim predsima koji će bolesti, koje će imati jeli, široka dejstva, koje će čitava društva zahvatati. A nisu bila, znači, poznata njihovim priješim generacijama, a u drugom predanju koga bilježi hakimi vehiki kaže Illa sallatullahu azev ođen alejhimun meut. Kaže, a uzvićeni Allah Đeršanuće kaže na njih, kaže, poslati bolest. Pa u prvom predanju kaže se da će postati na njih bolesti koje nisu bile poznate ni njiho, njima, ni njihovim predsima. A u drugom predanju da će postati na njih smrt. Pa je svaki od ova, ovaj drugi rivajt je protumačio ovaj prvi. Šta se odnosi? Kaže, to jeste, postaće na njih bolesti epidemije koje će se raširiti i od kojih neće biti lijeka, od kojih će oni umirati. I vidimo danas. Kako su sve bolesti kao posljedice namorala izišla? i kažu ne možemo nikako izliječiti te bolesti upravo kada nađemo nešto što liči lijeku što bi moglo malo ublažiti snagu te bolesti kažu ta bolest poprimne kakvu novu boju i oblik i ovaj opet ide napred i oni su nemoćni da je liječe poslaće Allah na njih smrt braćo ovo vam je poslaničko vjerovjesnička diagnoza stanja u kome se mi nalazimo ovo vam je EKG našeg stanja poslanih samo još nije kazao u Bosni će se rešavati tako i tako i imena i gradova još nije spominjeno sve je dugo spominjeno svojim sunetom sve je kazao u titu mi dat mi je jezgrovit govor s malo riječi jednim hadisom poslanik opiže stanje umeta od prvih do posljednjih kada budete širni tako i tako da se to i to tačno na način kako je poslanik opisao kao da je živio poslanik u 20. stoljeću pogledajte samo ulice u kojima mi živimo Ne govorimo za ova podneblja U našoj Bosni I u drugim mjestima gdje žive musliman Kako je stanje? Ulica se, uli, na ulicama se osjeti Fesad i Čovjek koji bi prošao ulicom I zažmirio On bi osjetio neredi Fesad koji je raširen Baš onako kao što je poslanik Sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu La te kumu sa Hatta je tesafedu fit tariq Tesafu del hamiru Neće nastupiti, kaže, sudnji dan Dok se ne budu po putevima jahali Kao što se jašu magarci Ovi danas koji čine nemoral Po Balkanu Oni su gori od Magaradi Jer ti magarci, te životinje imaju Nekakav stil, imaju nekakav osjećaj Ovi nemaju nikakvog osjećaja Javno se nemoral čini po tim ulicama I zato, braćo, kada bi svako Kada bi svako Ministarstvo zdravlja na ovaj hadis sebi na zidu juo kvirilog a i pazilo na ovaj hadis onda bi stanje bilo puno drugačije nego što jeste u ovim danima i onda kada Allah dž.šanu odluči da kazni taj narod kaže pošalje na njih smrt wa iza aradna an uhlik qaryatan marna mutrafiha fa fe fasaku fiha fa haqa alayhi alqawlu fa damarnaha A kada Allah Želešanu hoće da uništi neki narod i neke ljude onda naredi tim pokvarenjacima u tom mjestu da pesadi nered čine, pa ih onda Allah Želešanu sve do temelja uništi. Druga stvar koju je poslanik Ali Israo Tversana spomenuo ome hadisu jeste, kaže kada ljudi budu zakiljali na vagi i ne budu pravedno mjerili uzvišeni Allah Želešanu će dati da Da će sušne godine I da će da sa njima zavra, Zavladaju nepravedni vladari Nepravedni vladari Zakidaju Danas gdje god muslimani Ili većina trgovaca muslimana Koji radi nisu onakvi Kako im ih je opisao poslanik sa Oselem Da im se obećava časno mjesto Za pravednog trgovaca Jer to je džihad To je pravi džihad da trgovac bude pravedan Pa kaže je poslanik da će sušne godine. Sušne godine kada muslimani po desetak mjeseci možda ne vidjaju oblaka jednog jedinog. ti kiše. I da će napravedne vladare da vlade u njima. Nema danas vladara među muslimanima da je pravedan. Ne samo da je pravedan. Da čini nešto od pravde. Ni toga nema. Najveći su ti vladari, najveći su borci protiv islama. Oni su prvi spremni da udare islam i da udare muslimane i da zaustave bilo koji hajr koji se čini u ome umetu. Treću stvar koju je poslanik, ali i sada sam spomenuo, kaže jeste, kada kaže jedan narod prekine ugovor sa Allahom Đalešanhu, koji je uspostavio kada je kazao uzvišeni kada je Allah Đalešanhu pitao, zar ja nisam vaš gospodar, a oni su kazali, jesti gospodar naš, ti naš gospodar, ti si na stvorio i tebi ćemo pokorni biti, Kada to učine Onda će uzvišeni Allah Žalžanu dati sušne godine I neće im naći spustati kišu Kada prekinu je li davanje Zakijata Neće Uzvišeni Allah Žalžanu davati kišu A kaže da nije životinja Hajvana Uzvišeni Allah Žalžanu ne bi im dao nikako kišu Pa danas dio muslimana Treba znati da Plod i ljetinu koju ubir ubiraju Biva i za Allahove milosti prema prema hajvanima. Četvrta stvar koju je poslanik, ali je i sad spomenuo ovdje, jeste da kada ljudi prekinu, znači ugovor, treća je bila vezana za zekijat, a četvrta je kada muslimani prekinu vjernici ugovor sa Allahom Žršanu, koga su uspostavili, Allah Žršanu će dati da njihovi neprijatelji uzmu dio zemlje kojom oni vladaju. U drugom, srednom, rivajetu navodi kaže, uzet će Komad zemlje koja se nalazi u vašim rukama Uzet vam Palestinu Uzet će vam Bosnu Uzet vam ono Uzet vam nešto od onoga što je bilo jeli, u vašim rukama I petu stvar Koju poslanik sa osanem navodio Ome Hadisu jeste kaže A kada njihovi imami, vođe i predvodnici Ne budu sudili po Allahovoj Đerošanu knjizi Onda će kaže Dati Allah i Đerašanu da Među njima budu velike razmjerice Pa pogledajte danas stanje Među muslimanima Muslimani smiju samo između sebe da ratuju I jedni druge da ubijaju I jedni drugima da budu neprijetelji I samo jedni prema drugima da pokažu svoje zube Prema neprijetelju nikako Može li musliman iz bilo koje zemlje muslimanske Koja je romaša da uđe u bogatu Treba mu tri mjeseca da dobije nekakvu vizu Koja vredi mi sedmicu dana tome. Učinit će da odnosi budu zategnuti Svaka zemlja zasebno Svaki grad zasebno Svaki džemat zasebno To je braćo sve posljedica Onoga što su ljudi činili Posljedica dijela njihovih ruku Bileži Ibnu Kudame U svome dijelu Kitabu Tehuabin Da je Musa ale i selam jedne prilike Izvišao sa Beno Israilom Sa 70.000 izraelićana Da traže od Allaha Bila je jedna sušna godina Pa su tražili od uzvišenog Allaha Žeršanu da im spusti kišu Ova braćo priča nema Nekakav lanac prenosilaca, Ali se na njoj ne grade Nikakvi šerijatski propisi Tako da nema smetnje da se ona spomene Kao povuka Jer priče Na kojima nisu građeni Šerijatski propisi jahkeami I nisu vezane za kajid sam Ne smetaju da se spominju S tim da nema ništa u njima Što oponira Jeli, temenim islamskim jeli, ovaj postavakama i principima. Kaže se da je Musa Ali Islams izišao sam 70.000 kršćana e, izraeličana da mole Allah Žešanu za kišu. Pa kada su izišli, dao je Allah Žešanu da još veća žara u peče i još jače sunce. Pa i Musa Ali Islams so obratio Allah Žešanu pitao gospodaru moj, zbog čega ova suša, a mi smo izišli da tražimo od tebe kišu da im se sminuješ. Pa je Allah Žešanu ukazao O Musa Među vama kaže ima čovjek koji mi 40 godina nepokoran 40 godina mi nepokornost čini Jedan grešnik Kome je moraš narediti da iziđe između vas Pa ja da vas obaspem kišao Pa je Musa Aliza vam kazao gospodaru moj Kako da to učinimo Kako da ja to učinim Kako će mene čuti 70.000 ljudi Kako da ih obavije s sviju? Ne čuju oni to. Nisu oni tada imali uvijeme Musa ala islam niti poslanika sallallahu ala islam ovo što mi imamo. Mikrofone i pojačala i sliše stvari. Neko da shaba kada bi došao među nas na jedan naš skup i vidio aparaturu koju mi imamo on bi pomislio da je to džennet. Da je to Allah na Dunjaluk stvorio džennet pa se ljudi sad na Dunjaluk stvože džennetom. Nisu imali toga. Pa je rekao Allah šaluhu ti kaži A na nama je da obavijestimo svijet. Na je da mi to prenesemo drugima. Pa je Mosavljisa vam rekao. I svi su to čuli. Potom je čovjek, taj griješnik, pogledao lijevo i desno, napred, nazad. Vidio je da je on ciljan tim riječima. Vidio je da je on taj. Na njega se odnose te riječi. Pa je uzeo i uvukao u svoju glavu odiću, pokrio se svojim odićom i kazao. Gospodaru moj, 40 godina sam ti ne pravedali nepokoran, griješnik, nisi me, kaže, osramotio. Nemoj me, kaže, gospodar, moj osramoti na ome danas dan, pred 70.000 ljudi. Vidimo, braćao, kako se čovjek stidi svoga grijeha. Pred 70.000 ljudi, šta je 70.000 ljudi u odnosu kada Allah želčano su u njem danu, spoji i prve i posljednje, i vjernike, i poslanike. Poslanike, i, vje, i vjerovjesnike, i vjernike, i nevjernike, i sve spoji i onda svoga roba, pred svim tim čovječanstvom, osramoti. Stidi se da ga 70.000 ljudi vidi da je grijeh učinio. Čovjek se stidi musliman da jedan čovjek drugi musliman sazna njegov grijeh koji čini. Pa je kazao gospodaru moj nemoj me da nas osramotit. Pokajao se iskrenom te obom gospodaru Azeođa. Pa je Allah želšanu spustio kišu. Nakon toga upitao je Musa ala islam gospodaru moj. Kaže nije niko izišao između nas. A ti si nas i pored toga obasuo kišom. Kako to sada? Pa je kazao Allah Žerašanu, da ja Musa, ja sam vam spustio kišu zbog onoga zbog koga sam vam prvi put zabranio kišu. To jest zbog iskrene te obe toga roba, ja sam vam spustio kišu. Pa je Musa Alisa nam rekao, gospodaru moj pokaži mi ga da ga znam, da vidim toga čovjeka, da vidim toga čiju si dobu uslišao. Pa je Allah kazao, Musa, o Musa kaže, 40 godina mi je nepokoran bio i ja ga nisam osramotio pred ljudima. Saže, da ga sada osramotim kad mi je pokoran i kad mi je te obe došlo? Vidimo, braće, ovo je samo milosta Allaha, Đanšano. Mi znamo da čovjek, kada mu neko jedan nešto u životu naudi i nešto mu učini što on ne voli, da mu cijeli život to spominje. Ako mu ne spomene, ponekad kao izgledom svojim i pogledom da mu to kaže. Sjećaš li se ti kad se učinio to i to? To čovjekova duša ne može zaboraviti. A vidimo kako Ada Žešanu 40 godina nepokoran i na kraju toga Ada Žešanu oprostijeli svome robu ono što je činio. I zbog toga, ne samo to, nego se sminuje cijelim drugim ljudima koji žive, žive s njim. Kažemo, draga moja braćo, griješenje ima posljedice na pojedince i društva. I grijeh jednog pojedinca Može se odnositi na cijelo jedno društvo Mogu svi osjetiti Posljedice toga griješenja Mora, nemoguće je Nemoguće je da u jednom društvu Bude griješnika i da vjernici Prešute to, ne pozivaju na dobro I na doće od zla, a da ne zade Svi kazao da lađe Kaže je poslanicu Salamahu u je zabilio za imam Buharija U Eredebulom ufredu sa vjerodostojnim lanca Prinosivaca La te wade isnani. Inallahi azza se kaže dvojica voljete u, u islamu ime Allaha dž.š. A potom da se bud, da budu rastavljeni osim kad je zbog grijeha koji učini jedna od dvojice. Dva muslimana, dva brata se vole u imenu Allaha i duže se. I potom se posvađaju. I razmirice zbijih bude pa se rastave. Inisto kaže bracja kao što su diva. Kaže, to je zbog grijeha koji činuje roli u bojci. Ovo negativno uciče. Mora mora se osjetiti. Postavite griješenje. Kaže, u istavu slučaju kad je kad čovjek počinio grijeh, pa ga mogu upakovati u nekakvu ambalažu i u sedmu ga zemlju negdje ukopao, kaže, to bi izrasto na stuputu. Grijeh bi se taj grijeh se pojavio. Jer je to suprotno odame na čemu je Allah šalim stvorio čovjeka i na čemu počiva zemlja i nebe. Zato kažemo, draga moja braćo, od prirode čovjeka jeste da griješi. Tako je on biće će slabašan da griješi. No međutim, čovjek se mora uvijek gledati kada pogriješi i kada pestu pučini s ome gospodine da se vrati. Da se vrati i da oprost od Allaha želešanu zatraži. Kažemo uzvišenje azze uđem وَلَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً اَوْذَلَمُوا اَنفُسَهُمْ Zekurullah fe staghfiru li zunubihim waman yaghfiru zunuba inallah walam ysiru ala kaže kada prema sebi nepravedni budu namoralno djelo počine sjeti se Allaha džellelšanon. Pogreši čovjek pa se sjeti svog gospodara i zatraži oprosta za grijeh koji je počinio. A ko to može da je oprosti mimo dal Allah, mimo Allaha džellelšanon? Wa lam yasar ala ma fa'alu, i kaže neustraju onome što su počinili. A znaju da je to grije. Ulaike jazawuhum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha l-anharu khalidin fiha wa ni'ma ajrun l-amilin. Dakle, nagrada pripada od njihovog gospodara. Dženetske rijeke koje teku iz potih dženeta u kojima će vječno boraviti, a divne li za one koji budu lepo koji budu dobra djela je li činim. Znači čovjek kada pogriješi braćo i to je njegova priroda da pogriješi, ali je od njegove prirode na koju je ga Allah učio da se vrati svom gospodaru i da zatraži oprosta i magfire od njega subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alayhi wasallam u hadisu koga videži vam Tirmizi, Ibn Majah, Hakim i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kulubeni ademe khabbaun wa khayru al-khatayin svaki kaže ademov sin svaki čovjek je griješnik a najbolji griješnici su oni oni koji se kaju koji se vraćaju Allahu džanašanu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega zbrže ima muslim i ima mahmedi drugi wal ladzi nafsi bi yadihi لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم kaže Ako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Da vi kaže ne griješite. Da vi niste griješnici. Allah bi vas kaže uništio pa bi došao sa drugim narodom koji griješi i traži oprost od Allah pa bi ima Allah opraštao. Postanik sallallahu alaih sallam u ovome hadisu govori nam da je čovjek griješnik i da mora griješt. Da ne može biti da čovjek bude bez To su meleki. Čovjek mora griješiti. I od prirode je da kada griješi. No međutim, mora čovjek, tražiš to oprosto do važne šlanovi Ovaj hadis i hadisi koji imaju kontekst sličan njemu nikako ne odobravaju griješenje, niti postoču na griješenje Božestva čuvaju. Griješenje je haram po Kur'anu i po sunetu i po konsensu islamskih učenjaka. I haram biva shodno grijeho koji se čini. No međutim, ukazuje on samo na jednu prirodu čovjeka. Da je čovjek griješnik I da uvijek treba gledat da se vraća Allahu dželšanu Jedne prilike sjećam se Jedan brat je kazao drugom Kaže Allah ti oprostio A kaže Jesam li ja to pogriješio da mi Allah oprosti Da li ja to kaže griješim pa da mi Allah oprosti Subhanallah Poslanik sallallahu esam najbolji rob Dnevno se 70 puta U drugim rivajcima kod muslima 100 puta kajal I traži oprost od Allahu dželšanu Najbolji Najbolja ulema umeta smatrali su sebe Najvićim grišnicima Ebu Bekr i drugi i pitaju, kaže, ovaj pitaju tajnika poslika, ali sallallahu alayhi wasallam kaže, je smo mi između munaficima, ističe o tome. A obično čovjek muslima ne da sebi kazati je da griješi. Znači priroda čovjeka jeste da griješi, ali je priroda čovjeka da se kaji, da se vraća Allahu džellaluhu. I to je razlika između čovjeka i šejtana. Šejtar kada je pogriješi, nije se htio pokajati. Ali čovjek kad pogriješi, mora se pokajati, mora se tražiti. Kazao je šeitan, kaže u jednom hadisu koga je bilo želoma Mahmed, Tirmizi, Ibn Mađa i drugi, sa vjero dostojnim prenosilaca, da je šeitan kazao, gospodano moj, zavodit ljude i odvodit ću ih sa pravog puta sve dok imaju duše u svojim tijelima. Pa je Allah Žešanu njemu kazao, kaže, tako mi moje veličine i moga ponosa, kaže, ja ću im, kaže, opraštati, kaže, sve do budu oprsto oprašeni. Ne može nikako šeitan i njegove spletke Da nas vladaj ono što može Allah dželalu dželaluhu samo I kazao je Allah dželaluhu hadi sicući kako se radi, kada bi kaže mi Allahov rob došao kaže sa grijesima koji su ispunili što između nebesa i zemlje i oprosta zatražio kaže ja bih mu oprostio. Nati čovjek koji učini grije. Nakon svih nastojanja i napora da ne upadne u taj grijeh, pa ga učini i zatraži oprost od Allaha dželaluhu dželaluhu, uzvišenij Allahu dželaluhu dželaluhu inshallahu teala. Oprosti jer braća svaki čovjek svaki musliman ima grijeh koji čini cijelog svoga života dok ne umre do zadnjeg svoga dana čini taj grijeh znao ili ne znao bio svjestan ili nesvjestan on čini taj grijeh to je konestantacija poslanika sallallahu alaihi sallam došlo u hadisu kod abiliži imam tabaranija u al muadžem ulkebiru sa vjerodostojnim ljence prorosljedaca da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam kazao Ma ni abdi mukminin illa wa lahu dhanb la yfariquhu hatta yfariqu kad dunja kaže je neman jednog Allahovog roba vjernika, a kaže da ne čini jedan grijeh koga ne napušta dok ne napusti dunjam. Do god borili na zemlji griješi. Jer kada bi čovjek ostavio griješenje onda bi bio je kao anđel. A to je nemoguće. Ima grije, znači čini ova do kraja je svoga života. E samo je stvar o tome, da li će čovjek pokajati Allahošću za taj grijeh ili će ustavjeti čineći ga i ne osjećajući jeli, da čini grijeh. Navodi se u hadisu u predajku i bližima Buharija od Ibnu Mesauda kao njegove riječi da je kazao kaže vjernik kada počini grijeh, kaže on to vidi kao kaže da su brda navaljena na njegova leđa. Kao brda da su na njegovim leđima. A kaže nevjernik, kaže kada učini grijeh i veliki griješnik, kaže on samo kaže Dini tokao kaže muha koja prolazi ispred njegovog nosa pa on kaže rukom je kaže odbio. Ne osjeća ništa. I kaže Anas radi Allahu ta'ala anhu ubda koju bližimam Buharija obraćaj se tabinima, najboljoj generaciji nakon ashaba. Kaže inne kum la ta'maluna a'mal. Hiya adak fi Kaže Dimitri kaže djela i grijeh kaže koji su kaže, u, vačim, u vašim očima kaže tanji od lake ne znači ta dijela kod vas ništa smatrate to nisu grijez a kaže mi smo to smatrali u vrijeme postanika da su to kaže veliki grijez najbolja generacija muslimana nakon nas haba tako je činila šta onda da mi kažemo za naše vreme jedan od islamski učinjaka kada je ušao u Bejtur Maktis u Kuljus našao je 500 halki u kojima se stiče zdanje Halki, kojima se stiče ševijatskoj znanji. Pa je kazao Džehl je zavladao Dunjalkom. Nema ševijatskog znanja. Nema znanja. Danas u cijelom svijetu nema pesto halki. U tom kudcu možda nema ni jedne halke, Izgubi se potpuno. Šta onda da mi kažemo za naše vrijeme ako su oni tako goli za njihovo vrijeme? I to posebno govori Imlu Dževzi kada piše u svojim djelima. Kaže, to je kaže bilo, kaže ovaj, a šta kaže kazati za naše vrijeme koji je živi u šestom heđuskom stoliću. A šta onda da mi kažemo za vreme gdje u kome u kome se nalazimo. Kažemo draga moje braćo od čovjekove prirode njegove fitre na koje da kojega Allah džellel stvori jeste da čovjek grije. No međutim isto tako od te fitre jeste da se čovjek vrati da se pokaja džu koji će mu Kaže Allahov vjerovjesnik Kalid ibn Salatowe hadisu kojega je zabilježio al i Baihaqi sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kaže Inna sahib al-shimal layarfa al-qalam sita sa'atin 'an al-'abd al-muslim al-mukhtil musii fa yanadama wastaqtar Allahu Kaže uistinu kaže melek koji se nalazi na lijevom čovjekovom ramenu koji piše loša djela kaže sačekaj 6 sati nakon što čovjek nepokornik počini jedno djelo Pa ako se pokaje u roku da ti šest sati, ne upiše mu to laše dijelo. A ako se pokaje nakon ti šest sati, upišemo Allah Jelšanu, a nakon toga upiše mu jedno laše dijelo, samo. I možemo ga Allah željšanu uprostiti. Šest sati Allah željšanu da svome robu slobodno. I ovo je hadis vjero dostojeno, poslanika Ali Israza srana. Šest sati ima čovjek vremena da se pokaje Allah željšanu. U ti šest sati se ništa ne piše jer čovjek kada pogreši, on je tada ljud kada se malo smiri, onda vidi da je učinio vješku pa se pokaje jer se ljud čovjek nikada neće pokaje jedne prilike je poslanik sa osnovu vidio čovjeka koji je razljutio se pa je kazao, kaže, ja znam riječi koje je bi on kazao, kaže otišla bi ljutao njega, prestao bi biti ljud to je poslanik kazao jednom Ashabu koji je bio pored njega taj Asab Bržebolje je ustao i otišao i kazao tome čovjeku kaže, čuo sam poslanika da je rekao to i to. A ovaj gov pita, a koje su to riječi? Tako ljudi. Kaže da kažeš, a u dobiljna himine šefari radžini. Da, da zadrašiš, utočiš tako da lažiš ono od proklotog šefara. Pa mu kaza ovaj, kaže, za ti misliš da sam ja lud? Oholio se još više. Poslanik sa o je dobro znao, poslanik je njega mogo poznati i kazati Ali poslanik znao da se ljutom čovjeku ne treba tako govoriti. Da čovjek treba znači vrijeme da se malo ohladi. E tako je Alash ono dao ovih šest sati da malo smiri. da ima se čov i da jede i tako dalje, da se malo odmoni i da onda da se da traži oprosto do laža. Ako u ti šest satine pokaje se, upišemo samo jedan gdje. Allah kad neku učini dobro djelo upišeti, to je jedno dobro. Do deset puta, do sedamstotina puta i više od toga. A kada pogrišiš, samo jedno laše To ne ima braća niko koga, samo kod našeg uzvišnjeg stvoritela. Bilo bi potpuno normalno i realno da Allah želešanu kaže za jedno dobro dijelo koje učiniš imaš 700 dobrih dijela. A za loše dijelo koje učiniš imaš 700 loših. Dali mi neko mogao prigovoriti? Ne bi mogao prigovoriti. Ali Allah Žešanu i svoje pravde i milosti prevelike pravde i milosti. To je više od pravde. Znači upiše za jedno loše dijelo samo jedno. A dobro nagrađuje koliko hoće. Ovo bi smo vraćao mogli uzvišenom. Allah Žešanu naravno ne uzvišeniji primljiv ne pripada, ali kada bismo mi ovo uporedili sa Kada bismo uporedili ova za čovjeka, onda koji se pokaja u do dovi sati i ondra koji se nije pokajao, mogli bismo to uporediti sa jednim profesorom koji je ušao u odjeljenje gdje ima predavanje. Kada je htio da upiše odsutne učenike, spomenuli su mu se dva učenika koja su odsutna. Kada je htio da upiše toga prvog, on je u to moment ušao na vrat. Nije ga još upisao. On je rekao, ili sjedi na mjesto svoje I nije ga upisao Drugog je zapisao Nakon iznesnog vremena došao je taj drugi Ovaj ga je pustio profesor da uđe u čionicu Da pristuje predavanju I prekrižio ga je Onaj prvi nije nikako upisan Drugi je upisan Ali to mu se ne uzma za zlo Na računama mu se, jel da je bio odsutan No međutim stoji da je on nešto počinio Pa je prekrižio E tako isto je ovo. Čovjek koji se pokaje, ništa mu se ne upiše u njegovu sahifu i u njegovu knjigu. No, međutim, timonaj koji se ne pokaje, to mu se upiše. Pa ako zatraži oprosta, to mu se oprosti, no međutim ostaje tamo nešto kao da je to učinio. E zato je najbolji onaj koji sama. To ne znači to, čuj, teba čeka 6 sati. Ali ima vremena. Najbolje onaj koji dok pogreši, da se odmaje li, da se odma pokaje samo gospodaru, a za odje. Jer je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao u hadisu koga vidje Ibnu Mađe, jel hakim etirmizi unavadilo sul sa dobrim lancem prenosivaca kaže, etaj bu mine zembi kemen la ona Onaj koji se, kaže, pokaja od grijeha kao da nema grijeha. Kao da nema grijeha u smislu da neće biti jel, pitan za grijeh koji je, je počinio. Znači, braći, čovjek kada učini grešku i prestup, mora se vrati Allahu Đešanu i pokajac. Ne smije ustrajati, ne smije poprimiti to svojstvo prokletog šeitana pa da se ne pokaja Allahu Đešanu. Kaže uzvišeni: Otubo inallahi jamian ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Pokajte se Allahu jalal o vjernici, da biste uspjeli. Ispominjali smo da se poslanik sačastao da nebilja Allahu Rabb kao Allah ka dnevno do 100 puta. I kaže u drugom hadisu, kojega je vidio Ibn Ubayn u rijetina ulia, sa vjerodostanim lancem prenosilaca kuba limen vjeda fi sahifatihi istighfara kathira blago se kaže onome ko nađe u svojoj sahifi u svom dijelu gdje se pišu njegova u, svojom, u svojoj knjizi gdje se pišu njegova dijela, dobra je loša ko inađe kaže puno oprosta i puno istighfara da ga je činio Allahu džellešanu i kaže poslanik sallallahu alejhi kaže ko bude htio da zna šta ima kod Allaha neka pogleda kaže šta Allah ima kod njega to jest ako budeš htio kod Allaha da imaš oprost Odu Onega Subhanahu ve Taala moraš mu se pokajati za ono je li što si učinio. I kaže Uzvišeni: Ja i oni koji su vjerovali, tūbu ila Allahi tūbatan nasūha, 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyātikum wa yadkhilakum jannatin tajri min O vjernici, pokajte se. Uzvišeni Allahu dželle šanu teubetan nasūha, iskrenom teobom. Ne bi li am baš gospodaro простиo vaša loša djela? يوما سجدت إذ فقدت كل هذه الله النبي والذين آمنوا ما نذاك ذا الله جنشر نيته في تنزيلت послаك عليه الصلاة والسلام نورهم يسع من بين أيديه وبيمانهم هو سيتو تشبيت اسبدني من يده يقولون ربنا اتمم لنا نورنا يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Govore gospodaru našu, potpuni naše svjetlo I oprosti nam, u istinu ti, U istinu si ti, jeli svemoćan Jeli neophodno je čovjeku Da bi zaslužio Allahom magfinet da mu, da mu te obu, jer učini I da oprosta od svoga gospodara Azeođeru Zatraži Uzvišeni Allah Želšanov braćo ima Stotinu svojih milosti kao što je došlo u hadisu Koga bilježi mamu se Stotinu milosti Od otih milosti samo jedan dio je spustio na dunjavnog I od toga životinja doji svoje mladunče. Majka svoje dijete. Ljudi se međusobro vole. A onih 99 minosti je ostavio kada će to biti najpotrebnije ljudima. Kada dođu ljudi sa brdima svojih grijeha. Kada im bude trebao, kada im bude trebao praštati njihove grijeha. Čak u tim momentima i šeitan će pomisliti da će mu Allah oprostiti šeitam kad ne vidi Allahom milost, on će pomisliti da će mu Allah oprostiti njegove rijeke poveće. I čovjek nikako kazati braćom da Allah željšanu neće oprostiti čovjeku. I da neće nekome oprostiti. Kaže poslanik sallallahu alaihi vselem u hadisu koga bliže ima muslim i tabaranija, da je jedan čovjek uvijek upozoravao soga brata koji je puno griješio. Da ne čini ih koji čini Pa kada se nije htio pročiti ova grija, ova njegov brat pokornik mu je kazao, neće Allah, kaže, oprostiti tvoje gdje. Neće ti oprostiti to što će mišći. Pa je Allah žršanu kazao, ko je taj ko sudi mojim rahmetom? Kaže, njemu sam oprostio, a kaže, tvoja sam dobra djela poništa. Oprostio sam onome griješnju koji je nepokoran bio, a tvoja sam dobra djela poništa. Jer je to propusto u Akidu, u akajidu, taj nije imao ispravan Akajdu koji je kazao da Allah neće da ne može nekomu oprostiti. Kazati da Allah ne može nekome oprostiti To je kufur i nevjerstvo Allah Allah može sve Allah može oprostiti čovjeku najveće grijehe koji je činio. Čak braće Faraon Najveći griješnik Pokušao je Na kraju svoga života da mu Allah želšanu oprosti Ne bi kako uspio Ali je nažalost pokljio se u vremenu Kada se te oba ne prima Kaže je poslanik Sala Allahu Aleyhi Voselem u hadisu Koga bideži tir mizi imam hakim Imam Ahmedi drugi sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kaže da mu je rekao Džibril alejsalam. Džibril alejsalam je kaz, kazao našem vjerovjesniku alejsalam. Kaže da si me vidio, kaže kako ja uzimam, kaže iz mora onoga blata i pjeska i trpam ga kaže u usta faraonu kad se faraon tušio. Kaže trpam to blato u usta faraonu, kaže bojić se mehaketen tudiku rahme. Kaže bojić se kaže da ga ne stigne Allahova milost. Džibril alejsalam je pomislio da će faraona stići Allahova milost. Zašto Da to faraon ka se gušio, pa ale amantu anhu la ilaha illa al-lazi qala amantu anhu la ilaha illa al-lazi bi, bihi bi israil. Kaže da faraon vale to la, kaže da nema drugog boga od onoga koga vjeruje vjeroj Israel. Wa ana minal muslimin i kaže ja sam musliman. Ja sam kaže pravi vjernik. Pokajio se Allahu dželle vratio se No, međutim, vratio se u vremenu kada se te oba ne prima. Vratio se u vremenu kada je duša došla do ključnih kostiju. Kada se te oba ne prima. Kada sunce iziđe sa zapada, nema te obe. On je, znači, pokavio se u vremenu kada te oba nije primljeno. Oane min al muslimini, kaže, ja sam musliman. Pa mu Allah, Željšanu, odgovara, pobijajući te njegove riječi, kaže, Al, ane, o kada asajte min qabl, o kunte min al Kaže zar se sad kažeš? Sad se kažeš a prije si toga nepokoran bio i kaže neredci po zemlji činio. Talia umel bi bedeni ke li tekune miman خلفك آية وإن كثيرًا من الناس آياتنا لا يقنون. Kaže danas ćemo mi tvoje tijelo sačuvati. Danas ćemo mi tebe ostaviti da budeš poukom onima koji steđe nakon tebe, a kaže uistino su mnogi ljudi prema našim ajetima nema. Faraon najveći nepravednik i najveći zločinac koji se mogu pojaviti u Gunjaluku braća. On je za sebe tvrdio da nema drugog Boga od njega. Pa kaže, svoj onome Hara, Haman, onome koji ga je služio, kaže iz, sagradim i kaže, jedan visoki toren i kulu stepenice, jedne, kaže, da se popnem do tog Musaova Boga, ja smatram, kaže, da je on lažan. Najveći nepravednik, najveća stvar koju čovjek može učiniti, najveći grizija, što da kaže za sebe da je Bog i božanstvo. On je to činio. Ali Džibril se pored toga, znajući Allaho milost, pobojio da ćemo Allaho prostiti. Pa iz mržnja, pa manjemu Džibril mu je, ali se nam trpao blato u usta da ne može izgovoriti, jer riječite obe i oprosta. Vidimo, draga moja braćo, da je milost Allaha Đelešanu okružila nebesu, nebesa i obuhvata nebesa i zemlji. I da čovjek treba se pokajati svome gospodaru za ono što čini. Dnevno se mora kajati svome gospodaru. Prije spavanja treba se pokajati svome gospodaru, ili ne zna hoće li sabaha dočekati. I ne može čovjek smatrati, ne smije sebe smatrati nepogriješivim i da je od onih koji nisu nikada pogriješeni. Čovjek dnevno čini stotine grijeha. No međutim, stvar je u tome što je toliko možda u tim grijesima uronuo, pa da ne ostjeti on grijeh koji čini. Smatra ono što čini, da je to potpuna jeli, normalna stvar koju čini, a to je pokornost je li prema njegovom gospodaru Azadžem molim Allaha da je da primi od nas ono što činimo a da nam oprosti naše ergene postupke i da nas spoji sa našim postanikom ali i sa ratove u džennetskim prostranstvima. sallallahu alaihi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi u